Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafil enbiyəi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in Amma ba'd Aziz kardaşlarım Hemşə olduğu qəməni həmənəzə, eləzədə özmə Allah'tan qoşmağı nəhsət edirəm Allah qorxusu bütün xeyr-xalq işlərin başı sayılır. Onsuz insanın heç bir əməli qəbul olmur. Çünki Allah əsbələ quranda buyurur, Allah yaxşı əməli müttəqilərdən qəbul edir. Təqvalı olmaq üçün isə onu artırmaq, onu artıran amillərdən möhkəm yapışmaq gərəkdir. Təqvanı artıran amillərdən biri də ölümü tez-tez yada salmaqdır. Mömin adamın bu həyatda olan amalı, ahirəti üçün hazırlıq görmək olmalıdır. Mömin adam ancaq onun üçün yaşanmalıdır. Özünüz bir fikirləkin, ağıllı adam bu dünyaya könül bağlaya bilərmi? Nə qədər yaşayacaqsınız bu dünyada? 50, 60 il 70 il, 80 il qoy olsun 100 il sonra, sonra uzun illər əsirlər qəbirdə qalacaqsız ondan sonra da əbədi olaraq ahirət yurdunda o da heç kəs bilmir hansında olacaqsız cənnətdə yoxsa cəhənnəndə ağlı adam uzun müddət qalacağı yeri hazırlamalıdır Onun üçün bu həyatda buna görə tədarük görmək lazımdır. Sonra deməyəsiniz ki, kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq törəydim. Heç bilə bir insana rast gəlmisinizmi ki, əbədi yaşasın? Belə bir insan var mı? Hər kəs ölümə dadır. Allah Subhanahu va taala Quran-ı Kərimdə 3 yerdə Ayrı-ayrı surelərdə Əl-Ənbiya, Əl-Ənam, bir də Əl-Ənqəbu surelərində eyni sözü təkrar edir, eyni ayədir. Kullu nəfsin zəqatı l-muhdur. Hər kəs ölümü dələcəkdir. Allahın bu sözü, bu ayəni təkrar-təkrar yadımıza salması məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Məsələ o qədər ciddidir ki, hər kəs hər an, hər zaman bu haqda düşünməlidir. Bu haqda düşünməyənlərin vay halına. Möminlər isə əlbəttə ki, daim ölüm barədə düşünür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin yolunu gedənlər daim bu haqda düşünür. Çünki Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onlara nəsihət edib demişdir: Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez yada salın. Dikkat edirsiniz mi, qardaşlar? Sadəcə yada salın yox. Tez-tez yada salın. Bu ölümü hər gün yada salmağa ehtiyac var. Bunun da bir çox yolları var. O yollarından biri nədir? Hər səhər və hər axşam Rabbini zikir edirsən. Ölümü yada salırsın. O zikirləri Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm bizə yöyledir. Seher yuhudan oyananda deyirsən, Elhamdülilləhi illəzi əhiyyənə bə'də mə əmətənə və ileyhin nüşür. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allah'a həmd olsun. Biz onun üzruna qaylayacaq. Yatağa uzananda da sağ elini qoyursan başın altına və deyirsən, Bismikə Allahumma əmutu və əhiyyən sənin adınla ey Allahım ölürük və diriləcəyik ölümü xatırlayırsan ölümü xatırlamaq hər bir müminin üzərinə düşən ən böyük vəzifələrdən biridir İndi gəlin baxaq görəy Allah subhanə və teala öz səsdiyi Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə ölümü necəri xatırladır Səhl ibn-i Radiyallahu anhu rivayet edir ki Bir gün Cebrail Aleyhissalam Peygamber Sallallahu Alayhi ve Sellem'in yanına gəlib dedi: Ey Muhammed! Nə qədər yaşayırsansə yaşa, axırda öləcəksən. Kimi sevirsənsə sev, axırda ondan ayrılacaqsən. Və nə əməl edirsənsə et. Ona görə cavab verəcəksən. Bil ki, müminin şərəfi gecə namazı qılmasında izzəti isə Allahdan başqa heç kəsə möhtac olmamasındadır. Allahuakbar. Qardaşlar, bu möhtəşəm hədisdir. Beş şeyi bizə xatırladır. Xatırladır ki, öləcəksən əzizlərindən ayrılacaqsan, əməllərinə görə cavab verəcəksən və əgər şərəfli və izzətli mümin olmaq istəyirsənsə, yalnız Rəbbinə bağlanmalısan, o da gecə namazlarında və bir də Rəbbindən başqa heç kəsə mühtac olmamalısın. Niyə müminlərin şərəfi və izzəti azalıb, bəzilərində ummiyyətlə yoxa çıxıb, gecə namazı qılmadıqlarına və bir də Allahdan qeyrisinin əlinə baxdıqlarına görə. Odur ki, qardaşlar, indidən ölümünüz barəsində düşünün, ölümünüzdən sonraki həyata tədarik görün. Baxın, görün, Allah subhanahu teala bizə nə deyir? Deyil, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaq sonra siz qeybi və aşşarı bilən Allahın hüzuruna qayıt O da sizə nə etdikləriniz barədə xəbər verəcək. Bir anlıq bunu düşünün, qardaşlar. Ölüm qaçılmazdı. Rəbbinizin huzuruna gəlmək də qaçılmazdı. Sorğu-sual olunmaq da qaçılmazdı. Həmbəsə i̇bn Said Rahim Allah deyir ki, Ömər ibn Abdüləziz ölüm əyağındaykən mən ona baş çəkdim. Nəhayət qalxıb getmək istədikdə mənə belə nəsərdirdi. Ey ambəsəm, ölümü tez-tez xatırla. Heç şübhəsiz ki, əgər Çoxu sərvət sahibi olduğun zaman ölümü xatırlasan, o səni dikbaşlıq etməkdən qoruyar. Eləsə də əgər sən sıxıntı içində olduğun zaman ölüm xatırlasan, o səni qəlbini genişləndirib nankorluq etməkdən qoruyar. Sənin həyatını rahatlaşdıran bir vasitədir ölümü xatırlamaq. Görün, necə gözəl vasitədir. Onu xatırlamaqla, sən artıq bu dünyadan əlini üzürsən, bu fani dünyaya bağlanmırsan, bu fani dünyaya görə yaşamırsan, nə üçün yaşayırsan? Ahirətin üçün. Bir misal çəkirəm sizlə. Peyğəmbərlər və onların ardıcılları bu dünyadan köçüb-gedib, lakin adları Dillər əzbəridir. Hamı onlara salavat və salam oxuyur. Rəhmət oxuyur. Dörd Raşidi Xəlifə Abubakır, Ömər, Osman Əli radiyallahu anhüm nə zaman vəfat edib? 15 əsr bundan əvvəl. Lakin indiyə qədər adları xoş xatirə ilə yada salınır onlara rəhmət oxunur. Halbuki onlar cəmi 63 il yaşadılar. Cəmi 63 il ancaq aralarında Osman radiyallahu anh bir əsə çox yaşadı. Qalan 15 əsri hardadılar bərzaq həyatında. Onlar həmin o uzun müddətli bərzaq həyatı üçün hazırlıq görürdülər. Onu da qazandılar. Dillər əzbər oldular. Biz də həmsinin qardaşlar. Ola bilər, heç bizi tanımasınlar. Adımız bəlli olmasın. Adla kimsə bizə rəhmət oxumasın. Lakin, əgər həqiqi mümin olaraqsa, Allahın qoyduğu qayda qanuna görə, müminlərə gələn rəhmətdən bizə də fays edəcək. Allah görün necə gözəl yer üzünə qayda qanun qoyul. Qanun olaraq bir kitab nazil edib, O Qurani-Kərim ki, onu herkes kəs oxuyur və istədi, istəmədi bu ayənin üstündən gəlib keçir. Vallazina ca'u min ba'dihim, yequluna, "Rabbena ğfir lana və li-ixvanina-nallazina sabequna bil-iiman və la tec'al Onlardan sonra gələnlər dua edib deyirlər. Ey Rəbbimiz, Bizi və bizdən əvvəki müminləri bağışla. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin kudurata yol vermə. Sən həqiqətən şəfqətlisən, rəhimlisən. Fikir verirsinizmə qardaşlar? Sonrakı nəsillər Quran-ı kərimi oxuduqsa əvvəki nəsilə rəhmət oxuyacaq. Allah bizləri o kəslərdən etsin. Hamımızın adından Allaha dua edir deyiləm. Allahım, bizi hər gün, hər saat, hər an ölümü yada salmağa və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görməyə müvəffəq et. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə fənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda haqqı səba çəkiləcəyimiz zaman və nəhayət cəhənnəmin üstününə Keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhmət, bizə kümək ol və bizi öz mərhəmətinlə Firdos sənətinin sakinlərindən et. Allahım, ismetli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız ahirətimizi islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır, ölümümüzü isə şər əməllərdən qurtulmaq üçün rahatlıq vasitəsidir. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنْتْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ